Adarnice necazuri de iubire, de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică, Dan Lăzărescu. Neprețuita glorie pe care o urmărim cu toții viața întreagă să dăinuiască pe mormântul nostru săpat în aramă. Biruința aceasta saline suferința de moarte hrăzită tuturor. Cumplitul căpălă una lumii, timpul, înghite totul plin de lăcomie. În ciuda lui, ne străduim pe lume, în serbădul răgaz pe care soarta îl hrănește, fală și renume să cucerim. Și ascuțita coasa timpului de ea se va toci. Vom zbuti, cu avântul vitejiei, să fim moștenitorii veșniciei. La luptă, acum, cu patimile noastre cu gloata nesfârșită de dorințe ce colcăie în pieptul omenirii. Cu nenduplecată strășnicie, poruncile îndeplinite fie așa cum în Hrisovul nostru scrie Din curte om face o academie, iar din navara o minune a lumii, din care contemplăm fericirea înțelepciunii vieții fără patim. Voi trei, Biron, Dumaine da. și Longueville, mm -hmm. Voi ați jurat alăturea de mine să viețuiți, Tovarăși de școală, timp de trei ani. Ne-or fi de sfinte Preceptele în Hrisov înșeruite. Făcut ele legământul. Iscăriți-l. Cu mâna lui să-și pălmuiască cinstea Acela ce se încumetă să încalce Poruncile Hrisovului Regesc. Eu, Longueville, sunt hotărât. E vorba să trăim ascetic vreme de trei ani. No. <laughs> Ne-am ospătat doar mintea care își pierde întreaga gerime în îmbuibare. <laughs> Iubitul meu stăpând, meni e gata de ascultare. Lumea se desfate atât de grosolan. Ne trebnici robe ai lumii necioplite. Bună rămas! Adio de ceavere și iubire, deșartă în buibare, strălucire. O... Oh. Oameni cât mai mulți ar vrea să fie școlar ca noi într-o filozofie, nu e așa, Biron? Să companim, sunt scrise aici anume legăminte ce îmi parcă, nu sprea prea vrednice de minte. De pildă, vremea aceasta îndelungată să nu vedem la față nicio fată, <laughs> să tot postim trei ceasuri să dormim în fiecare noapte, nu mai mult, acestea sarcini grele, mult prea grele, timp de trei ani să ascultăm de ele. Să nu mai vezi femei și să postești Să nu mai dormi tot timpul să citești Ia spuneți, mi care-i țelul adevărat al științei? Care este? Să deslușim ce fără știință nu putem să știm a, a, e vorba atunci de lucruri tăinuite și care nu pot fi descoperite de bunul simț? E tainică răsplată a învățăturii în alte. Bine, iată ce aș năzui să învăț și eu cu voi Atâtea lucruri gingașe și noi pe care sunt opriți să le învăț. De pildă, cum să fac un bun ospăț când scrie în Hrisov A să postești? Sau cum a Evea să-mi găsesc iubită când dragostea nu este îngăduită? Primiți ce spun și vă fac găduiesc că vorba dată nu notă găduiesc. Tot ce ai spus tu sunt piedicile care se împotrevesc învățăturii sfinte. Și către desfătări amăgitoare ne ispitesc ca Evea biat aminte. Amăgitoare e și ce plăcere. Dar dintre toate mai amăgitoare cea agonisită cu durere și care aduce numai întristare, de pildă cel ce ochii și ce tocește citind în cărți lumina adevărată, pe când lumina zilei îl cu aprinsă-i strălucire fermecată. Mm. Lumina care caută lumină întunecă lumina mai senină. Mai bine învață ochiul dezdesfată, țintindu-i către ochii dulci, frumoși, către privirea blândă și curată a ochilor iubiți și luminoși de prea mult, poți căpătare nume, dar orice naș îți poate da un nume. Ce învățat deodată se trezește cu învățătura când se războiește. Cu câte știință încearcă peste fire să oprească în loc oricare propășire. Vezi, smulge griul, lasă buria. Când griștele sunt gata de hârjoana aproape-i primăvara. Și tot spui... Își are orice lucru vremea lui. Biron îmi pare întocumai ca o brumă când mugurii îngheață primăvara. <gântu -i> Maria ta, ești foarte bun de glumă. Dar ar putea să se fălească vara atunci când voioase păsărele prilej de cântec încă n-au găsit? Pot oare să mă bucur fără ele de un lucru prea de vreme zămislit? V-ați închinat învățăturii, dar e cam târziu și truda de deșartă. Cum s-ar sui un prost meșteșugar în pod Ca să-i cioplească ușii poartă Ei bine, atunci pleacă Du-te acasă Biron, adio Sire, nu mă lasă să plec de aici jurământul meu Mă învoiesc să stau cu voi mereu Și să-mi îndeplinesc cu strășnicie Tot ce a cuprins Năstrușnica hârtie Oricât de aspre opreliște găsesc Să-mi das Hrisovul Ca să riscăresc Te-ai învoit la timp Îmi pare bine mi-i curtea mântuită de rușine. Vezi aici? e mm. aici, item It's să nu se apropie vreo femeie la mai mult de o poște de curtea noastră. S-a vestit aceasta, prietul De patru zile. De patru zile? Mm. Să vedem și sub ce pedepsă? Sub pedapsa tăierii limbii. Aha! Mm. Cine-a închipuit-o sând aceasta sălbatică? Eu, pe cinste, mea. Tu, lângă vilă! <laughs> de da. ce așa cruzime? Ca să-l descurajăm pe ori și cine Dios <sus> pentru galanterie mai departe, îi tem dacă se va găsi vreun bărbat Vorbind cu o femeie în cursul acestor trei ani El va suferi o sânda rușinoasă Pe care o va hotărâi curtea și în văzul lumii Ha, <laughs> <Strajnic>. ha, <laughs> Articulul acesta majestate, va fi călcat chiar de Maria ta Că, ce, ha? știți, prea bine, nu e o noutate că o solie <laughs> Se va înfățișa la noi curând da. Fica cea mai mare a regelui din Franța va sosi E, yeah. mm. <laughs> ginga și-a spus fermecătoare mm. Și cu Maria ta se va întâlni spre înapoierea mândrei a chitanii trimisei de părintele iubit, pe care îl țintesc cu trudă, ani. Articolul acesta e nedorit. Cu adevărat, iubit seniori, am fost nesocotit, uitând fără de rost. Într-astfel e-mi vinsă învățătura întotdeauna când se străduiește să capete ceva. Atunci măsura pe loc și fără voi o depășește. Princesa cu alaiul ei va sta la curtea noastră. Na. E porunca mea. Și până atunci... Să ne desfătăm La curtea voastră știți sălășluiește un călător spaniol Vreți să-l chemăm? El doar ce e la modă îndrăgește Mereu îl stăpânește nelucirea și în mintea lui neroadă Cumpănește când adevărul, când închipuirea Căci duhul lui pe sine se vrăjește Acest sărman copil al amăgirii, Don Adriano de Armado, Hello. Poate să-și desfășoare firul povestirii când vom avea gaz pe -nserate. El care se vorbe ne va spune isprăvile vestiților, eroi pieriți de mult în luptele străbune din nesfârșitul Spaniei, război. Îl știu, îl știu. Ne-am folosit de el. Voiesc să-l fac la curte menestrel. Armado, dul și costar, stârpitura, Mariata, ne vor desfăta pe rând. Și acum să începem, iute, învățătura. Să treacă cei trei ani cât mai curând. Vă... Da? Unde se află într-o chipată a făptură sale? Aici, Flăcăule, ce dorești? <laughs> La urma urmelor, într-o chipată a a Măriei sale sunt eu! Că cei sunt sapciu. <laughs> da. Dar aș fi dorit să-i văd adevărata făptură a Măriei sale în carne și oase. Iată-l! Bun găsit, Măria ta, bun găsit! Seniorul, arme se înclină la picerele măritale. tale. Urite lucruri se mai petrec pe afară, mărie, dar scrisoarea aceasta vă va spune mai multe În scrisoare e vorba de mine, nu vă fie cu supărare, și de E Faptul este că am fost prins asupra faptului. Și cum era faptul frumos? Faptul de fapt sunt în număr de trei. M-au văzut cu dânsa în conac, așa. Al doilea, șezând cu dânsa pe pajiște, uh -huh. al treilea, hârjonindu-mă cu dânsa prin parc. E ah! toate acestea, ah! la un loc, ah! alcătuiesc un fapt cu pricină care are urmări. Numai că, vezi, domnata, domnule, pricina e că e obiceiul unui bărbat să mai stea de vorbă și cu, c cu câte o femeie. Da. Ai auzit, Maria ta? Ai auzit, <gâss> da? ai auzit, hey, da? ai auzit. Chestia cu pajiște, Asta e. Asta e altă căciulă. Da, da, da, da, un moment, dar chestia cu parcul, că n-am să scap din chestia asta cu cu două. Cu câtă ușorință își pleacă omul rechea pornirilor trupești? Mm -hmm. Ea citește scrisoarea lui Don Adriano de Armado Biro. Da, da, Maria ta. o cărmuitor vicerege al... Bolți stelate, și singurul peste navara stăpânitor, divinitate pământească a sufletului meu, și milostivul în destulător al trupului meu. A, până aici niciun cuvânt despre mine, cu după nume. Iată despre ce anume este vorba. Împresurat de o melancolie întunecată a idomanii sipurilor mării. Îmi încredințasem sufletul asuprit de întunericul supărării înviorătorului balsam al văzduhului dătător de sănătate din tot cuprinsul stăpânirii Mariei tale și, așa cum mă știu că sunt un gentilom, începusem să mă plimb, să tot fi fost orele șase spre Amurg, când vitele... Pasc cu mai mult năsați iarba câmpului, când păsărelele ciripesc mai cu voioșie Și oamenii osteniți se așează pe pământ ca să se înfrupte cu hrana care se numește Cina. În parcul castelului Mariei tale mi s-a năzărit atunci întâmplarea cea mai nerușinată Și cea mai nela locul ei care a făcut să se scurgă din pana mea albă ca zăpada cernala neagră ca tăciunăle pe care o vezi, o privești, o zărești și o citești totodată. La latura dinspre pus al întortocheatului parc al măriei tale l-am zărit pe ciobanul acela josnic, pe guguștiucul acela care te desfăte unor cu bădărănile lui din calea afară de deșuchiate... însume! De cu e duhul necioplicea toate neștiutor, care după câte mi amintesc se numește Costa. V-am spus eu că de mine e vorba, Costa sunt eu! Apropiat și împreunat împotriva, Hrisovul a dus la cunoștința tuturor supușilor Mării tale, privind Porunca de cumpătare cu o. cu o. o. cât sufăr să spun cu cine. Cu o fată! Doctor. Cu o fică a strămoașei noastre, Eva! Cu o femelă! Sau, ca să mă poată pricepe mai bine minunata ta înțelepciune, cu o femeie! De aceea, neprețuita mea îndatorire către măria m-a îndemnat să ți-l trimit pe făptaș ca să-și primească binecuvenita o sândă prin neprețuitul zapciu al mării e... pe numele lui Antonio e... Dül. Eu, eu sunt acela să mor! Eu sunt Antonio Dull! Cât despre Jacnette... Că acesta este numele acelei ginga și oale De lutispititor găsită de subsemnatul Cu susmenționatul și bădăranul cioban O țin la mine ca zălog Să sufere pe pielea ei asprimea legii La cea mai nensemnată dintre poruncile Pe care mânia ta va să mi-o trimită Am să o înfățișez înțeleptei măriei tale judecăți Al măriei tale cu toate urările de bine Ale unui suflet care se mistuie de năzuința Îndeplinirii în datorilor sale obștești Don Adriano de Armado mai măreau, chiar așa cum mă așteptam, dar e totuși lucrul cel mai nostim pe care l-am auzit vreodată. Așa e. Ia spune, Ticălosule, ce spui de toate astea? Păi mărturisesc Maria, ta că fusăi cu o fată. Și n-ai auzit trâmbițându-se porunca prin Hrizof? Păi mărturisesc că am auzit-o, dar nu m-am prea sinchisit. S-a S-a vestit tuturor. Că acela care va fi prins cu vreo fată Va căpăta o sândă un an de temniță grea Păi vezi măria ta că n-am fost prins chiar cu o fată mm. Era vorba acolo de o fecioară Și mai rău! Ce ai făcut cu ea? Păi dacă e și mai rău nu prea era ea tocmai fecioară e, Oricum ar fi fost Pentru întâia vină îți dau o sândă Să mănânci o săptămână întreagă numai ciorbă de tăâțe și apă mai bine te-aș ruga fierbinte o lună întreagă, dar numai carne de miel și curațiu Și dona Armado, temnicier să-ți fie, Biro? Da. Te rog să-i fie încredințat. Am înțeles. Acum, domnilor, la datorie, să facem toți așa cum am jurat. Curând aceste sfinte juramente vor fi calcate toate. mi se întâmplă oare atunci când un om de înaltă înțelepciune Se întâmplă să cadă în boala melancoliei? Mm, semne mari, don Armado Înseamnă că se va întrista Ei, Melancolia și tristețea sunt același lucru, copile nu? Doamne, ferește, stăpâne Am făcut o știi prea bine Să urmez vreme de trei ani întregi Preceptele favorite la curte Și acum acata să-ți spun că sunt îndrăgostit mm. Jos de lucru pentru un oștean Să iubească mai cu seamă o fată de jos Aș fi gata să-mi trag spada împotriva patii mele Ca să mă dezbăr de un gând josnic Pe care în sine mea îl osândesc Și aș face dorul prințul meu Ca să-l schimb cu oricare curtean De la curtea regiului Franței Numai să pot să învăț cum se face o reverență După moda nouă Să-o cotesc eu că e o adevărată rușine Pentru mine viteazul gentilom Să oftez tare în vine să-l dau dracului pe copidon Ia, ia povestește-mi copile Câți eroi din povestea veacurilor au fost îndrăgostiți ca ei. Păi... Hercule, stăpâne! Ah, prea fericitule, Hercule! Ia spune și alte nume, copile. dar vezi, ai să fie tot roi cu renume și purtări elegante? Samson, stăpâne! da! îl știa să poarte pe umeri porțile orașelor și Samson a fost îndrăgostit la vremea lui. O, puternicule Samson! josule Samson! Eu, la urma urmei, cu sabia mână, te-aș putea întrece! Dar și tu mă întregi pe mine în joaca de-a pe o pe umera porților cetăților Îndrăgostit ai fost și tu și sunt și eu Și cine era iubita lui Samson, O femeie stăpâne Da și ce culoare aveau cosițele? Băi, una din cele patru Sau trei Sau două? Na, sau una dintre toate culorile pe care le nascocesc femeile ca să-și băiască părul Mai pește la o copilă, ce culoare avea părul ei? Verde capa apa mării, stăpâne Ah, verde cu adevărat este culoarea speranței Prin urmare, ar fi și culoarea îndrăgostiților, nu? <sus> da Iubita lui zona avea părul verde Acum, părul nu prea știu, dar mintea, mintea o avea verde Iubita mea de astăzi are fața și albă și, roșie. și albă de și roșie la față Nu-i dibuiești păcatele vreodată Căci ma după brajii albi și ta mai este dacă-i vinovată Când la obraj o vezi îmbujorată Oricât te-nșală, novești, vei ști vreodată Totuși, aș vrea să-mi cânti icoana ei, copilule. Mintea mi este nesfuz de împovărată de iubire. împovărată. Cum se face asta? Doar iubești o femeie ușoară. Ce dragul vine să ne tulbure acum? Da, de de Adriano! După părunca Mariei sale, cată să-l ții aici sub pază, pe ciobanul acesta, și să nu-i îngădui niciun fel de desfătare. Să mănânce trei zile pe săptămână apă cu Pe fetișcan asta o duc în parc... S-o pun să mulgă vacile Mariei sale, așa că rămâi cu bine! Cât îmi bate inima, mă dăm vilea groșață a chipului. Femeie. Bărbate. Îmi dai voie să vin să te văd cum stai în căsuța ta? Mm, Nu-i prea departe de aici. Îți voi spune lucruri minunate. Oh, mi le-ai mai spus. Um, umblă sănătoasă. Mm. Sai ai parte de vreme bună Neuvrednicule Ai să rabzi pentru legile tale Nădăjduiesc că mă vei lăsa să postez cu stomacul prim Auzi nemenică Luați-l din fața mea pe pădranul ăsta Numai să nu pune să mă lege domnule Hai, hai, hai la adăpost Am ajuns să-mi placă și țărâna josnică Pe care o ating picioarele ei Cele mai josnice dintre toate mădularele ei Iubesc și înseamnă că îmi voi încălca jurământul de nevrednică de fățărnicie, dacă și Samson a fost ispitit de o femeie. Săgeata lui Cupidon este mai puternică și decât măciuca lui Hercule. Zadarnic îmi amintesc de legile duelului. Amorul nu știe nici de Pasado, nici de duelo. sunt în de un copil. Adio, deci, vitejie, poți să ruginești spada de Toledo. Stai tăcută, tobă, stăpânul vostru este îndrăgosit. Să-mi într-o ajutor vreo divinitate nepământeană a sticurilor. Voi scrie numai, numai sonete. Fie ascuțită minte, scrie pana ascuțită. Am să umplu nenumărate volume în folio. Vă ascuțiți frumos minte, doamnă. Ați fost trimisă de Maria sa, slăvitul vostru tată, rege al Franței, la regele Navarei pentru zestrea bogată a Chitaniei. Da. Știți bine că n-are soațrele regele Navarei, cu darurile trupului și minții, va fost atât, oh, atât de darnică natura ca sărăcit pe toți dorind prea buna atâtea haruri să vă dăruiască. Prebunul meu senior bai. Îmi pare că ai uitat că regele Navarei, făcut a să nu primească la curtea lui timp de trei ani întregi nicio femeie. du Dute deci la el și cere totuși să-mi cuvințeze să pot să stau cu el puțin de vorbă. Oh, sunt mândru de această însărcinare <sus> și plec pe loc cu multă înflăcărare. Trufia e mereu înflăcărată și ades e bine întrebuințată. Ia spune-ți, lor iubite, da. tovară și asceticului rege, îi știți ce nume au și cine sunt? Pe, pe unul îl cunosc, da. pe, pe Longerville. L-am cunoscut într-un castel normand, la nunta unui domn din Perigor cu fata lordului de Falconbridge, în întânăr înalt, desăvârșit în arte și la războaie plin de videjie. Virtutea lui cunoaște doar o pată, virtutea dacă poate fi pătată. Un duh prea mușcător, împreunat cu o voință neînduplecată. Pe nimeni n-ar cruța, pe cât se pare, din toți cei ce ar putea să-i cadă închiare. Eu îl cunosc pe contele Dumnezeu, văzutul am modată, împreună cu strălucitul duce d'Alençon. Frumos la față, are multă minte, viteaz și darnic, ager și cu minte. Un alt școlar de-al regelui. Biron. Era și el acolo. Așa. Niciodată n-am întâlnit o minte mai bogată, un duh mai viu. Când limba ei ascuțită răstălmăcind, gândirea iscusită rostește vorbe dulci și încântătoare... Le ascult și simți o mare desfătare. <laughs> Gingașele mele, domnișoare! <laughs> Îmi par că toate îndrăgostite sunt, de vreme ce se întrece fiecare pe cel alesă și l împodobească și cât mai gingaș să-mi-l zugrămească. Doare, să înapoi, sunt să Sunt seniore, da. cum ai fost primit? Pe cât am înțeles, e credincios să lui Sarbăt jurământ. Vrea să-și păstreze tainicul cuvânt. La curtea lui n-a vrut să vă primească, dar priviți. Acum susește aici să vă vorbesc. Alteța voastră, Ce? fiți binevenită la curtea mea nespus de fericită să vă primească, dar... Un legământ mă împiedică făcut cu jurământ la curtea mea să aveți adăpostire. Ce caldă și prielnică primire, măria ta! <gântu -i> Atunci veți lua aminte de țelul care aici ne-a îndreptat, citind aceste câteva cuvinte. Aștept răspunsul neîntârziat. Primiți răspunsul îndată. Cât mai iute să pot pleca spre Franța mai curând. Alminter devau o fi aici ținute, se calcă jurământul, vrând nevrând. <gântu -i> N-am dansat noi dată în Brabant? N-am dansat noi dată în Brabant? Ba, cred că da. Atunci cred că ți-a fost deșartă întrebarea, fără rost. Da, mintea minte ascuțită se strânește prea repede și în urmă obosește. Mm. Ce oră fi? Ce oră vrea nebunii? E ceasul s-arbădal deșertăciunii. Norocul masca să vă urmărească. Ba, duhul ce se ascunde acum sub mască. Să trimită cerul, mulți iubiți. Dar fără dumneata. Cum chipzuiți? Alteță! <gână> Tatăl vostru pomenește de mii de scuzi, o sută, datorie către Navara. Doar o jumătate din sumă am promutat-o din ioara Măriei sale. N-am primit un scud, nici tata până acum <gână> și nici <gână> eu. <gână> Zălogie Achitania. Sunt gata să vă înapoiez, de voi primi o sută mii de scuzi, chiar jumătate. <gână> Fermecătoarea voastră frumusețe ne îndeamnă să primim în chipul acesta să facem pace între noi și Franța. Jignire multă tatie ai aduce, dăgăduind că ți-a plătit o parte din datorie din trecute vremi? Iau lumea lume a Niciodată n-am auzit cumva de această plată. De este vreo dovadă, nu mai vreau pământul Achitaniei. Zăloc vă țin atunci cuvântul. Hai, te rog, boie, arată în scrisuri felurite de regele navare iscălite. De carol, tatăl meu? Da. Aș vrea să văd. Da, sire, știți, din Franța le aduce un olăcar. Îl așteptăm chiar mâine să sosească. Da. da. Alteța voastră să binevoiască atunci să aștepte olăcarul. Da. Nu veți putea păși al curții prag, căci astfel ne-am legat cu jurământ, dar... În afara ei veți fi primită, așa precum un suflet găzduită mi-ați fi alteță. Vreau să-mi dați crezare și înhrăziți o grabnică iertare. Vă las cu bine. Mâine dimineață vom fi din nou aici cu toți de față. Eu vă urez să vă împliniți dorința. Iar eu să se năzuința. Cu bine! Frumoasă, doamnă. Da. Oh, o voi pomeni de frumusețea voastră inimii. Oh, te rog, trimite-i salutarea mea. Ce fericit aș fi să o pot vedea. Ați auzit ce crunt oftează. A nebunit și aiurează. s de dorul vostru plânge. Să-i un vrac atunci să-i lase sânge. Ați coti atunci că îi face bine? Neapărat. Ascultă-mă pe mine. Nu veți trăpunge doar cu o privire. Nici vorbă, cu un cuțit tăios, subțire. În paza domnul, viața să văție. Și-a voastră, dar prea lungă să nu fie. Oh, oh. O vorbă doar, seniore. Da, domnul meu. Cine-i oare această doamnă? Moștenitarea ducatului de Alençon, monsieur, și-o cheamă Caterina. Ce frumoasă. În minte porticoana ei duioasă. Vă rog, o vorbă. Da, vă rog. Doamna îmbrăcată în alb. Ce este... Vezi, domnul meu, câteodată e femeie, dacă o hriviți mai în lumină. Atunci voi aștepta o zi, senină? Doresc să-i aflu numele. Nare, are decât un nume pentru ea și îmi pare că ți-ar fi rușine dacă l-ai dori. Acu' e fata, domnule... Nu știi? Ba ta, mai căsii Pe cât te-am aflat oh, Să fii, seniore, binecuvântat Lui Falcândregi e moștenitoare Ce sveltă e Ce față Răpitoare Dar da. doamna cea cu limba ascuțită E maritată oare? Mm. Logodită? Așa, așa, așa, aha Precum poftește Îți mulțumesc atunci, prietenește N-aveți de ce <laughs> Biroua a fost acela ce a plecat la urma tuturor. Încântător! Un duh a prins. Un duh aprins, prins. Vai, ce mare scofală! Oricare vorba lui e vorbă goală. Așa e și părerea mea. Ce bine că i-ai răspuns așa cum se cuvine. Dar regele navarei, doamnă, cum vă pare? În mintea lui a prins i mare frământare. Dorința lui mijește, iar inima mai rănită. Întocmai ca agata pe care e în înfățișarea voastră Cu mare nerăbdare se străbuia să spună cuvintele Pe care îi le opreați pe buze Tânja să vă privească O, oh, cea mai minunată făptură omenească Îi stau în ochi dorința și gândul, și iubirea, și licarea de aval Ca niște nestemate într-un clăștar închis Ce pot fi cumpărate doar de vreun prinț puternic Făcându-și strălucirea să licarească mândră Prin sticla fermecată Stârnind privirea lumii cu razelor lor curată Vă și achitania și tot ce este în stare Și nu vă cere în schimb, Doamne. Hai să intrăm în corturi, bă, e ca <laughs> mulți se întinde. Da, ca evea ce în ochii lui se aprinde. Icoane fermecate alteță, i-am dat glas, sperând că nu să fie doar vorbe de pripas. Vorbești cu iscusință, bătrân mijlocitor. Nu știi că e bunicul divinului amor? Oh. De la nepotul își știi atâtea gingășii Atunci zeița Venus e mama lui Să știi căci tatălui fusese urât din cal afară Vai, frumoase, domnișoare Mă faceți de ocară Și pește copile, de sfat, m-au urzul cu cele tare consoline, ah, consoline Ah, ce suavă melodie Ia, plăcăule, da. ia asta de i mm -hmm. drumul păcătosului ăla din temiță Și adun aici, în grabă Vreau să-l trimit, să-i ducă, iubite mele, o scrisoare Dar n-ai avea poftă, stăpâne, să-ți cucerești, iubita, cu un dans din cele franțuzești? De adică ce vrei să spui? Vrei să-i vorbesc pe franțuzești? Nu, stăpâne, dar să-i fluier, o gigă din vârful limbii, bătând cu piciorul măsura Și să dai suflet dansului dându-ți ochii peste cap Să mai ai apoi grijă, să nu-i cânti într-una doar o singură arie e. e o măsură de aici, altă măsură de colea e. Așa sucești mințile fetelor Care și fără asta tot își ies până la urma urmei din minți, e, nu? Să știi că să mă mai gândesc pe Cioban, să-i dau scrisoarea asta mm, Mare minune, un armăsar să ajungă solul unui măgar Așa, ce spus, spuneam, -o? spuneam, -o, că... spuneam domnule că s-ar fi Venit să-l trimiscă scălare pe armăsarul dumitale Pe măgarul de cioban Pe jos abia se mișcă A, Acum că sunt singur să știi melancolie Întreaga vitejie îți lasă locul ție Dar solul meu se întoarce. Stăpâne, e, o minune Și-a rupt costar o coastă Minune unde îi spune? E un apolog la mijloc dă drumul, te ascult Ce apolog și care minune prea mult <cute> Nu-mi trebuie atâtea doctorii O alifie bună și a. nu Eu Neghiobul să crede că apologul e leac Stăpâne, toți crede astfel de nu ți-o fi pe plac e, Nu, pașule, ia seama că ce apologul este o pildă iscusită ascunsă într-o poveste mm -hmm. Cum ar fi Vulpea și Maimuța și Bondarul Hoț Fiind doar trei număr, nu erau cu soț aha, aha. Vezi, ăsta e apologul, îți place, spune-le Foarte, a. mai spune milotată că-l duc eu mai departe Vulpea și Maimuța și Bondarul Hoț Fiind doar trei număr nu erau cu soți Până când o gâscă cam într-o ureche A venit a patra și-au ajuns pe reche Acum eu spun apologul, dumneata spune epilogul mm. Vulpea și maimuța și bondarul hoț mm. Fiind doar treilea număr Nu erau cu soți Până când o gâscă cam într-o ureche A venit a patra și-au ajuns pe reche <laughs> Cum pomenim de o gâscă urmare minunată Ce vrei mai mult? O gâscă de dânsul cumpărată la piață? Asta e bună, stăpâne dacă-ți pasă de banii tăi, ia seama să fie gâsca grasă. E greu când mergi la piață să nu fii tras pe sfoară. Zău, crede-mă, stăpâne, nu-i treabă chiar ușoară. Te rog, arată-mi gâsca. De unde s-a strămit uh, nezdravenia asta? Am spus că și-a zdrălit o coastă costa. Lasă că-ți mai departe și o fac păcinoage așa un scrie în pe când fugeam pe scară am dat de o năpastă căci am căzut pe trepte și mi-am zdrelit-o E asta Ia să lăsăm <laughs> la dracu comedia aceasta Da, să o lăsăm, dar până se lipește cu asta Nu <laughs> ești închis în lanțuri și rob și ferecat Păi asta cam așa e, vorbește adevărat, parcă spuneai stăpâne că mă slobozi de tot Îți cumpăr libertatea, din temnița te scot și în schimb îți cer atâta această însemnare tu dă-o jacnetei, țăranca încântătoare Poftim aici purboarul yeah. Că științea îmi poruncește să răsplătesc o slujbă din plin Împărătește Hai, vin o mod cu mine Precum un epiloc, te duc o star cu bine Da, da, da, băi ce chiar, pisă loc Ce copilaș obraznic Ia să vedem puțin Ce-o fi purboarul ăsta Ha, e un cuvânt latin și înseamnă trei parale Atâta un purboare. Cât costă stofa asta? Un cot, un nicosar. Vrei un purboar pe dânsa? <laughs> și-o iau și-o duc acasă. Să știi, purboarul ăsta e o vorbă mai frumoasă decât era pe vremuri coroana franțuzească. Vădit că e o treabă curat negustorească. Ia uite-l și pe costar, la timp am venit. Te rog să-mi spui, seniore, da? cam cât ai socotit că poți să cumperi stofă când dai pe ea purboar? Purboar? Ce dracu' e aia? Păi, Dumnezeu fac doar trei gologani. Ei atunci pentru un purboar poți lua trei gologani de stofă. Mersi, Maria. Na. Te ține în pază, domnul. Stai, robule, stai! De tine mai pot avea nevoie. De vrei să-ți meargă bine și să câștigi răsplată, să-mi faci o slujbă care e un fleac, de fapt. Păi, dacă nu e vreo supărare, când vrei să o fac, senior? Azi după masă. Bun, bine, Eu fac, să n-aveți grijă, lăsați, lăsați pe mine! Ascultă, ascultă! În parc, aici. Sosește vrând să vâneze cerbul Aha. În suita i se găsește O fată răpitoare Aha. Când oamenii doresc să spună vorbe sfinte Ei numele ei rostesc O cheamă Rosalina. Întreabă care este și în mâna ei Mai albă ca zâna din poveste Să dai Scrisoarea asta Pe cetluită Iată -a -a. răsplata da, o dulce avea răsplată, mai mult ca trei parale. îndeplinesc pe de dată! Purboar, purboar, răsplată! Purboar, purboar, răsplată! Cum tocmai eu să ajung îndrăgostit? Eu care veșnic am nici nimicnicia bietelor suspine și dragostea făcut-am de rușine. Eu care luam necontenit la zor pe acel copil pe care nu-l întrece în viclă, niciun muritor. Legat la ochi, în lacrimă își petrece întreaga vreme, Orb, pornit perele, îmbătrânit flăcău, uriaș pitic, dom cupidon, Stăpân pe versurile și domn al orișicălui ucenic în dragoste, De-a domnitor al tuturor răvașelor de amor. O inimă, sarmană, vrei să-i fiu unul asta lui acum, ale fegiu? Colorile să-i port ca măscărici? Cum eu iubesc? Fac curte? Și tânjesc după soție. de ce zici? Femeia este ca un ceas nemțesc. Cuvine să-l dai la dres mereu. O ia înainte și mereu stricată. Și oricâtă grijă ți dai, E foarte greu să o faci să meargă bine dată. De dragul ei să-mi calc eu jurământ? Din cele trei cum pot să-mi pe cea mai rea din câte spăpământ, pe, pe un fumurată, care ei mijesc spre cenele ușor catiferate, ca doi cărbuni în locul ochilor. Mi-ar face toate șotile, toate, chiar argus de ar fi străjuitor. Cum pentru ea mereu să tot oftez? Cum pentru ea la noapte să vechez? Cupidon, să știți, m-a blestemat, fiindcă numai eu am cutezat puterea lui, tot pustiitoare să-i o privesc cu atâta nepasare. Eh, fie, voi iubi, Voi suspina, voi face curte Și mă voi ruga, Căci unii pe prințesă o îndrăgesc, Iar alții pe janetă o iubesc. la regele Navarei, cu pinten sprinte-n calul şi-l îndeamnă pe dâmboa acela iute să se înalţe? Un duh plutind, voios spre înălţimi? dați daţi-mi arcul! Mila mi-e pornită deodată spre-o mor de Deși mi-s dragi, de surioare! Hai, alteţă, nu! E un olăcar de-al nu! Ia să-l Vreau să știu care este doamna care șade în capul lor la. Pot să afli, mai băiete, de privești la cele care și-au pierdut cu capul odată taina lor fermecătoare. E, e, e. Adică nu ești cumva pe aceste femei stăpânitoare? Și ce vrei de la mine? Am aici o scrisoare, e pentru domnișoara pe nume Rosalina. Ah, Dă-mi te rog scrisoarea, e cred pentru vecina. Da. e? Da? Să tai friptura. O știu, ești meșter mare. Da. Te rog să tai și această prielnică scrisoare. Oh, cu plăcere, altețea. Orice doriți. Oh, ce curioasă întâmplare. Scrisoarea nu e pentru vreo de aici. E pentru Jacenet? Eh? Să o citim, ce zici. Hm? Prea bine, doamnă. Pe altul cer. Că ești frumoasă este un lucru denătăgăduit, că ești și de o gingășie răpitoare este un lucru învederat, pe cât este de adevărat că ești și minunat. Deci, tu care ești mai frumoasă decât însăși frumusețea, mai gingașă decât gingășia, mai minunată decât minunea și mai adevărată decât adevărul, fieți milă de eroicul tău supus. Mărețul și în veci slăvitul Crai, Cofetua și a aruncat o odinioară privirile asupra nevrednicei de netăgăduit cerşetoare Zenelefon. Și... și era Craiul acela un vitez care ar fi avut tot dreptul să spună Veni, vidi, vicii. Da? Sau cu alte cuvinte, lăsând pe vrednicul de slavă don Luis de Argote senior de Gongora. O să-mi anatomizez Ce le spuse În vorbirea oamenilor Josnici și de rând Videlicet veni, văzui Și birui. <laughs> adică veni unu Văzui două birui trei Dar de venit cine o fi venit? Craiul De ce naiba o fi venit el? Ca să o vadă Păi de ce s o vadă? Ca să biruiască? Către cine ai venit? Către cercetoare? Pe cine o a văzut? Pe cercetoare? Pe cine o birui? Tot pe cercetoare. Prin urmare, ca încheiere, biruință. De partea cui fubiruință? De partea craiului? De câștigat din toate acestea? Cine câștigă? Cercetoarea! Deznodământul care fu un nuntă A cui nuntă A craiului cu cerșetarea. De pierdut cine pierdu? Craiul? Ba nu, pierdura amândouă părțile Într-una singură sau una singură Într-amândoi Oh, nu mai pot Craiul se nimeri să fiu eu Căci așa cerea povestea cercetoarea se nimeri să fii tu Căci doar așa te arată starea ta de rând Să poruncesc acum să mă iubești de putut aș fi putut să o fac, să te iubesc cu sila, și asta aș putea să o fac, să-și cerșez mai bine iubirea, aș năzui să o fac. Cu ce aș putea acum să-ți schimb zdrențele? Cu rochii frumoase, dar flecurile pe care le ții ca podoabe, cu ranguri înalte, ființa ta, cu ființa mea, așa că așteptând răspunsul tău îmi înjosesc buzele la picioarele tale... Ochii pe iconul iar sufletul pe întreaga ta ființă fermecătoare, al tău cu cea mai mare poftă de a-ți intra în voie, don Adriano de Armado. Stați, stați așa! Ești o poezie. Auzi cum rage al nemei, leu, o om sortită să fi pradă, și dacă e sătul într-o livadă, să desfăta cu tine, însă dacă te împotrivești în crunta lui turbare, te va înghiți să știi că nu se joacă și într-un burlog te pune la păstrare. Ce fel de pene poartă cel ce a scris, scrisoara! Doamne. Să fie vreo morișcă. Să tot scruteze zarea Ați auzit vreodată ceva mai minunat? Auzi cum rage al nemei leu Aș recunoaște stil de nu m-am Atunci de bună seamă n-ai ținere de minte Cine e autorul de știi de mai înainte? E, cred că e don Armado, spaniol El locuiește aici la curte Raiul adesea-l folosește ca măscărici cu ceilalți tovarăși și împreună E un caragios de frunte și un fel de împușcă-lună <laughs> Heri, tu, de unde e scrisoarea? Cui trebuie să o dai? Biron, mi dete, pentru stăpâna lui Ia, stai! Nu, îmi pare că e pentru domnița Rozalina Pe ce ai rătăcit-o? Să mergem, domnii mei, no. iubito, ia scrisoarea S-a lămurit pricina, îți vei primi răvașul în altă zi să-ți spun drept meștere holofernes, cuvincioasă vânătoare, Desfășurată cu dovada unei conștiințe împăcate cu sine? Cerbul mi s-a părut cu vioase Nathaniel Că ar fi fost sanguis, însângerat, cum se spune, Și răscopt ca mărul care atârnă ca un juvaier Prinzi de urechile cerului, adică care firmamentului, ale tăriei, Gata să cadă ca un măr pădureț pe suprafața terei, a pământului, a țarinei, a uscatului, cu alte cuvinte. Cu adevărat, meștele Holofernes, epitetele folosite au fost minunat de bine alese, <laughs> da? Numai un cărturar ca domnia ta le-ar fi putut găsi, cât despre cerb, mi s-a părut că era de fapt o ciută de vârstă fragedă. Sir Nathaniel, haud credo! Hei, cum dracu să fi fost how'd credo? Era o ciută cu toate zilele! Tu, de unde ai răsărit, zapciule, să-ți ignoranța înveterată și necioplită în verbele noastre doctisime? E... Și totuși deslușesc în vorbele de deșart o insinuare, cum s-ar spune invia pe calea lămuririi pentru a afla, cum s-ar spune, un răspuns. Sau mai degrabă o ostentare să-și învedereze, cum s-ar spune, preferința în chipul acesta necioplit, neînvățat, prost crescut, nedeprins, mitocănesc sau mai degrabă nesocotit și cum s-ar spune analfabet care îl face să ia locuțiunea latinească Haud credo vulgo Nu cred drept un vânat <risa> păi am spus eu că vânat nu erau Un aut credo ci o ciută <risa> oh, Năstrușnică negheovie Coaptă în foc de două ori Of oh, ignoranței Spăimântătoare te are răzachip. Zapciul ăsta al craiului navarei nu s-a hrănit niciodată meștere holofernes cu desfătătoarele și iscusitele roade ale învățăturii. Nu i s-a întâmplat niciodată, cum se spune, nici să mănânce hârtie, nici să bea cerneală. Duhul este încă îmbăxit și neîmpodobit. E un biet dabit. Toc care simte doar năzuința plăcerilor în josnice. Chiar așa, chiar așa, chiar așa. Asemenea ierburi atât de sterpe ne stau înainte Ca noi care suntem bărbați și cu duc și cu minte Să fim fericiți cu ale noastre alese însușiri, Rodind, precum e cuvenit, osebitelor firi. Oh. Chiar mie nu poate să-mi stai prea bine zimintit, Deșert, plicticos să arăt, și nici unui om necioplit să cate să învețe, să meargă la școală. Deci, spun, om nebene, Rămîn la părerea bătrânului dascăl, că sunt pământene ce suferă vremea să fie cât de geroasă, doar vântul cât suflă le pasă. <laughs> Voi care sunteți cărturari, ia spuneți-mi puțin. Cine avea o lună doar când s-a născut Cain și nu are azi 5 săptămâni? Ha? Știți cine e anume? Ha. Dictina, dragă dul. <laughs> dar cine e? Dictina e un nume ce este dat lui Febe sau cu alte cuvinte, luna. Da, luna. luna. Când avea Adam o lună, numai una avea și ea. Și n-a avut mai mult, cu o săptămână, când 5-20 de ani, făcutul -o au o țărâne pe gârbovitul de Adam. Eu am bibologie. Eu am fi. Eu am fi, am fi cum? <laughs> Bo Boală, da? Da, mi s-a părut și mie. Să-ți înțeleagă Vietul Duh, sărmane, Duhul Sfânt. O anfibologie e când ai într-un cuvânt mai multe înțelesuri. Știu, știu, mai multe înțelesuri. Doar luna n a îmbătrnit mai mult pe a noastră șesuri, mai mult de o lună. Deci, vă spun o veste prea plăcută. Princesa Franței a ucis la vânătoare o ciută! <găștia> Auzi, cuvioase, Sir Nathaniel, Voi să asculti un epitaf improvizat pede de mine pe tema morții unei ciute, ca să fiu pe placă acestui ignoranț slujbaș și spun ciut. PERJ, SCUMPE MEȘTELE HOLOFERNES, PERJ, poate izbutim în acesta să scăpăm de neghiobiile slujbașului? Voi folosi, Nițel, aliterația, care dovedește ușurință și îndemânare în alegerea cuvintelor puse pe stihuri. Preputernica prințesă a pătruns și a pălit o catifelată ciută. Ciurdă unii au chibzuit că putea din ea să scoată, două slove doar schimbând dintr-o ciută dată, toată ciurda alergând. Pui un R, R și un D la ciută tâul să-l înlocuiască Și pe ciută o faci într ciurda să ne o zămizlească. Tăi, ne pomenit talent! <laughs> Dacă talent înseamnă vreo înjurătură, i-a zis-o de la obrază. E un har cu care am fost dăruit din naștere. Am ușurință grozavă la stihuri, mai am și un duh nebunesc și extravagant, Destoinic să înfilipeze tot felul de plăzmuiri poetice, de metafore, de comparații, de concepte, de subiecte, de idei, de aprehensiuni, și de revoluții. Toate acestea zag în ventricolele memoriei și sunt alăptate în matricea Pia Mater, ca să vadă lumina zilei când se naște nevoia de ele, numai că harul acesta nu e bun decât pentru aceia care au și duhul al dracului de ascuțit, cum îl am eu binevoiește, ai transmite și mulțumirile mele și roagă, lăbește Horofernes, să-ți păstreze Duhul veșnic în floare. Toți și mei cuvine este să se roage în chipul acesta. De vremici lor sunt bine învățați de domnia ta, iar fiicele lor mai cu seamă au multe de câștigat sub domnia ta, care te știu că ești un destoinic madular al tacmei noastre. Me. Dacă fiilor sunt istăți la minte, numai de învățătură, n-au să ducă lipsă. că despre fiicele lor, dacă au și ele minte, mă pricep eu să le o așa cum se cuvine, dar vir apit chipan ca Iată că un suflet de muiere se prosternă în fața noastră. Mi se pare că e țară, jacnet aceea. Domnul să vă hărăzească o zi bună, domnilor! <laughs> Frumos, tare frumos început. Nu vrea să fii atât de bun, domnule, să-mi citești și mie scrisorica asta. <cute> Mi-a adus-o costar și zice domnule. că mi-ar fi scris-o donă armado armadă. te dar fierbinte, binevoiește să mi-o citești. <cute> <cute> Fauste precor gelide de quando pocus omne, sub umbra, ruminat, și așa mai departe. Aha. O, pătrânule și bunule Mantovan, strălucite Vergilius, Pot să spun despre tine ceea ce obișnuiește să spună călătorul despre Veneția. Veneția, Venetia, venetia chi non ti vede, non ti pretia, utresola mi fa, cum spune Horaciu. Pe sufletul meu, nu sunt versuri în scrisoare. Stihuri, domnule, și nespus de frumoase. He, he, he. Vreau să ascult o strofă, un stih. Lege, domine! Iubirea, dacă mă îndeamnă să-mi calc temutul jurământ, cum mai este cu putință să jur atunci că te iubesc? Ah, nu, păstrați în veci credința cuprinsă într-un legământ, Afară doar de jurământul legat de chipul îngeresc, Atâtea gânduri care mine mi-au stat de-a pururi neclintite, Cum stau stejar în furtură, acum se înclină mlădios În fața ta, ființă scumpă, umilite, și -ți jur să scumpă, ca trestile umilite, Și-ți jur să-ți fiu... O, o Rosaline, până la moarte credincios! O, necioplită e ființa ce poate, fără să trețară, Să-ți vadă gingă așa făptură, Și cred că mândru pot să fiu, că te-am iubit din prima clipă, Neprețuita mea comoară! Tu, care fulgerului joie, îl porți în ochiul tău zglobiu, Ce? Tu, înger pogorât din ceruri, fermecătoarea mea iubire, Mă iartă de cutez acum făptura să-ți o proslăvesc, Vestind a cerurilor mândră și neîntrecută strălucire, mm. în azi, într azi chipată cu glasul-mi Pământean. Domnia ta nu că... prea ține seama de virgule Și uneori nici nu te pricep să pui accentul acolo unde trebuie ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. Lasă-mă să citesc și eu poemul din ochi <gântu -i> Pare mi se că numai măsura e respectată în el Cât despre eleganța și aurita, cadența a cadența versurilor ușoare caret he, he, he. Ovidius Naso, să fi făcut stihurile acestea? De ce spunea un Că avea un nas care se pricepea ca nimeni altul să adună în mirezmatele flori ale închipuirii, fulgurațiile frământării minții. Numai imitarii nu prețuiește nimic. Așa face și câinele cu stăpânul său, mai cu stat cu care o poartă pe la târguri. Calul frumos ar cu călarețul lui. Ia ascultă, demoazele fecioară. Dumitale să -ți fie că scrisoarea asta în sticuri. Păi, se pare că da, domnule, mi-a trimis-o unul, Monsieur Biron, unul dintre curtenii principe. Nu tot vorbești? Da. Păi, eu ia, da. am auzit de alt nume. Ia să-mi arunc ochii pe adresă. În mâna albă, ca neaua, a prea frumoasei domnițe Rozalina. Rozalina. Al gingășiii voastre, gata să vă împlinească toate dorințele Biron. Sir Nathaniel. Biron ăsta este unul dintre fărtații Craiului. Oh. A alcătuit scrisoarea aceasta pentru una din domnișoarele de onoare ale Principesei Franței. Oh. Acum scrisoarea oh. s-a rătăcit. Fie din întâmplare, fie pe cine știe ce altă cale. Iați picioarele la spinare, oh. fetițo, oh. și nu oh. scrisoarea asta în ca mâna măriei sale Craiului. Oh. Să afle Craiul cine sunt fârtații lui și cum înțeleg ei să-și păstreze jurământul. Da, dragă costar, hai cu mine. Astăzi cinezi la tatăl unuia din școlarii mei Îmi îngădui, Sir Nathaniel, să te poftesc să cinezi cu mine Vei fi, nunca pe îndoială, benvenuto Parcă-l văd venind pe cărare pe seniorul Biron Carte să nu ne vadă haide lumea leasă-i la vânătoare Iar noi ne ducem la despătare cele vânează cerbul Eu neavând al vânat Am ajuns să mă vânesc pe mine însumi Ca pe un miel nevinovat Așa cum îl ucidea aia după ce se zmintise. <gângânt> pe Sfântul Duh Sunt înrăgostit Dovada Am ajuns să fac stihuri, și am ajuns să fiu melancolic Am scris o scrisoare Mascariciul a dus-o Smintitul a scris-o Domnița a primit-o <gânt> Scump mascarici Și mai scump smintit Domnița mea spus de scumpă, pe lumea întreagă nu mi-ar păsa acum de cei trei frați de cruce ai mei dacă s-ar dovedi că sunt și ei întregostiți. Na, iată că unul din ei se apropie cu o hârtie în mână, de ar cel de sus cu harul suspinelor. Ia să ne ascundem noi în scorbura acestui stejar, să aflăm dacă are îndemânare la sticuri de iubire. Când dimineața auritul soare sărută roua de pe nu e mai dulce, blândă sărutare ca raza ce îți lucește în priviri. În fiecare lacrimă pe care o var să în veci ne-i stoit un dor. Tu strălucești a tot stăpânitoare, și te oglindești în limbezimea lor. Tu care ești crăieselor crăiasă, atât de sus înalt pe culm de har, că nu poți fi de nimeni înțeleasă, iar mintea se frământă în zadar să te cuprindă. Mândra mea regină, căci nu în stare mintea omenească să laude făptura ta divină și frumusețea să-ți-o preamărească. Ah, cum să-i vestesc domniței durerea mea cumplită, să lasă aici să cadă scrisoarea mea smintită, oi frunze blând de sărmana nebunie. Citește-i, ia să mă ascund Vai mie, sunt un sperjur Na, Altul ce seamănă cu mine, smintit și el O să-mi da mâna lui și-o ține Îndrăgostit și dânsul, așa nădăjduiesc Va fi rușinii mele temei prietenesc Pețivul iubește pe cei de teapa lui Să-și calce jurământul ca mine, altul noi. Ba, în privința asta poți liniștit să fi. Mai sunt doi înșim, tot mai ca tine, așa să știi tu întregești acum avoios triumviratul și în confreria noastră tu faci pe împăratul Și dragostei nătângei ești spânzurătoare De care neghiobia se leagă în la soare O, dulcea mea Maria, pe dorul meu creiasă. Voi rupe aceste sticuri și în proză mai aleasă Mai bine scriu Mai bine, căci sticurile dragi Domn Cupidon le pune podoabe la nădragi Cum i le-ai rupt, își pierde nădragii <hânt> Nu e rău Cerasca strălucire din dulcea ta privire Sobirul e nu poate nici chiar întreg pământul. Ia sufletul meu, Divina Noi Iubire, să-și calce fără preget în taină jurământul. Dar legământul care călcate călcat-e pentru tine nu merită o sândă, că cel era îndreptat doar împotriva unor femei. Și știu prea bine că tu ești o zeiță. De deci ce nu mi-am călcat? Ce-i oare jurământul? O gingă și suflare, o dulce adiere pe aripe de vânt pe care tu, Maria, ca soarele răsare ce sfânta lui lumină șovarsă pe pământ, o sorbi cum soară roa și o înprăște în vânt, sorbind cu ea odată cumplitul jurământ. Că l-am călcat, n-am vină și n-am nicio căință Căci nu-i nebun pe lume să nu-și croiască vis când inima lui simte că este cu putință călcându jurământul, să intre în paradis. Cum să-i trimit scrisoarea să capăt un răspuns? Dar cine vine oare? Să mă ascund. Jucăm, de-a ascuns. Un joc străvec și totuși un joc copilăresc. Din ascunzișul acesta, precum un semizeu din cerul lui albastru, pitit am să privesc la tainele neuroade pe care jos mereu le pun la care proști în râvna lor smintită. Alsaci se duc la moară. Dorința mi a împlinită. Diumeni lipsea și iată-l. Frumoasă Pe Păunii acum tus patru fierb în aceeași oală. Oh, Divina Caterina, Ce neghiob bătul arvina? Cu părul ei de aur întrece Un corp cu păr de aur? Ce-i drăb, e lucru rar. Ce talie divină și zveltă ca stejarul. Cam strâmbă pe la umeri, dar el n-are habar Frumoasă! Cum ce... e ziua? Ca ziua, uneori când soarele se ascunde sub plumburii nori oh, De-aș putea, Ivea, să nu împlinesc dorința și eu pe mea? Și mie să mă în voința, o, Doamne. Zău? Și mie? Atunci amin, voi spune. Nici că se poate începe mai sfântă rugăciune. Să citesc dată încet această odă pe care i-am compus-o. Cum poate după modă, în fel de fel de chipuri, iubirea să se îmbrace? În blânda luna iubirii, în minunata lună mai, Când sunt în floare trandafirii pe-n belșugatul nostru plai, Amorul a văzut o floare, O dulce roză îmbujorată, Cum se alinta fermecătoare În adierea îmbălsămată. Prin frunzele-i catifelate Cărare vântul și-a făcut Și adia cu voluptate Îmbrățișând-o nevăzut. Atunci, Sărmanul îndrăgostit Tânja în mare înfocare De-o dulce frajă chinuit, să fie a vântului suflare, Doar vântul poate să-ți sărute ușor Obrajii dragi cu foc. Nu poate cerul să-mi ajute Să am asemenea noroc, Dar, vai, mi-e mâna blestemată Prin jurământul meu hain, Și nu cutează niciodată Să te culeagă de pe spin. Chiar Zeus însuși pentru tine, Privind un chip încântător, Uitând de Hera și de sine, S-ar preschimba în muritor. Oh, Dar putea să fie îndrăgostiți ca și mine, și regele, și Biron, și Longville, ce bine! Dar ar fi și ei ca mine păcatul lor, mi-ar fi păcatul oglindă, rușinea mi-ar păli, căci n-ar putea să fie vreunul vinovat, atunci când toți de-a Valma căzut am în păcat. Nu-ți este milostivă, ah. Dumnezeu, de fel, iubirea, de vreme ce pestește la toți nenorocirea? Oricât aș fi de palid, eu aș roșii mai bine, de aș fi surprins în tocmai cum te-am surprins pe tine. Atunci roșește, Conte! Sire! Sí. Deci ești la fel ca el. Îl cerți și ești atunci de două ori, Michel. Maria nu-i iubită de Longville? Așa-i? Nici n-ai compus poemul pe care îl citeai aici, acum o clipă. De aici am auzit tot ce spuneați în șoaptă, voi doi, și am roșit, tot ascultând acele poeme vinovate. Sí. Dar gemetele voastre, le-am ascultat pe toate, În sufletele voastre îi prăpăt. Gemeați, vai mie, o joie, Scâncea altul cosița auriei. Sine. Tu vrei să-ți schimbi creia să se intri în paradis? Tu vrei să-l faci pe joie să-și calce jurământul? Uf. O, ce va spune biron când va afla ce a zis voi? Care plin de râvnă va spus loc cuvântul Cu câtă bucurie se va umfla în pene Săltând de bucurie privindu-vă alene Cu zâmbetul pe buze sau hohotind pe față Pe toată avuția cât am avut-o în viață Eu n-aș vrea să se întâmple, să afle despre mine Că mi-am călcat cuvântul în taină Ce rușine! Să ies și eu atunci, am no. întâlnă de datoria, să biciuiesc cu sete pe loc fățărnicia. Măriata, ia spune-mi, cu sufletul curat, cu care drept mă iartă să cerți ai cutezat pe viermii aceștia care scăzuți no. iubirii pradă, când dintre toți aceștia ești fără de tăgat de cel mai sperjur Co? și cel mai îndrăgostit. Vorbește! Nu te frămânzi cu mintea și nu se oglindește în lacrimile sfinte o ginga creiasă? Nu vrei să-ți cuvântul? Ce faptă rușinoasă! Cum nu mai menestreile alcătuiesc sonete? Vai, nu vă e rușine acum, la tu străi, când vi s-a pus pe frunte cu hulă o pecete, că v-ați călcat cuvântul oftând după femei? Tu, lung vil, vezi din ochiul lui, și apoi Maria Savil vede în ochi la amândoi, iar eu în fiecare o bârnă am zărit. Vai cât de nebunească priveliște, am privit suspine, jale, lacrim, durere, întristare, mi-a trebuit vai mie, statornică răbdare, când am văzut un rege schimbat în fluturaș. Pe Hercule, cum zvârle sfârlează drăgălași, pe Solomon cel mare cântând un dans cu foc, pe Nestor cu strângari jucând un vesel joc, posomoritul Timon râzând ca un copil de jucării negioabe, Dumân a prins sus dor lașul unde și are. Ia lângă vil. Ia spune, unde îți zace în apăsător? Cine? Și unde zace acel al maestăți tare inima? Așa e? Ce pacoste, ce jale, Un în îndată! Prea curând, îți de noi. Trădat uneam noi oare în ochii tăi, vioi? Voi v-ați strădat! Eu singur de voi am fost strădat! Eu mi-am ținut cuvântul și sfără de păcat. Nu-calc credința sfântă pe care am jurat-o. În timp ce voi sperjurii cu hulă ați călcat-o. Tovărășia voastră ne spus mă necinstește! Voi, oameni fluşturatici, cum v ați lăsat orbește târți de dorul vostru copilăresc pe mine văzut-o m -ați vădată scrin printre suspine îndrăgostite stihuri sau suspinând amar de dragul unei fete sau vremea în zadar pierzându-mi-o cu fleacuri de împopoțonare când s-a întâmplat vreodată să mă auziți cu dor, cum preamăresc ca o mândră înfățișare, o mână, o privire, un sân sau un picior, o tare, o frunte... Încet, încet, alergi cam miute, Așa largă omul cinstit sau un tâlhar. Ah, alerg să scap de credințelor pierdute. Sperjurule, mesiră, te-ai despărțit de har. Să-l ține în fază, domnul, pe craiul meu! Ce este? Ce vrei să-mi dai? Trădare! Tradare? Trădare? Ce poveste? Măriata, primește scrisoarea de trădare. Mi-a dat-o taica popa. Dar el de unde are? Adus o are? Ea a adus-o costar. Și tu de unde-ai luat-o? Ia să vedem scrisoarea! De ce ai sfârșiat-o? Ce s-a venit un flac? A lui Biron e scris. Rău, -l -l -l -l. Hai, am venit de hack. E scălitura, uite-o. Oh, oh, tu, vită <laughs> încălțată, costar timpit. Da, -a, da, mi-e fruntea vinovată. Mărturisez păcatul. Și tu? Vă mai lipsa doar un zmitit. și iată că, spre rușina mea, ajung în teapa voastră. Suntem cu toți pereche. Ia plecă de aici, costar, ce ești într-o ureche? Eu mi-am păstrat credința, băi, sunteți <laughs> Și prostul poate spune ceva de multe ori. Veni să ne îmbrățișăm cu dor, seniori iubiți cu sângele ușor. Se-nălță și se potolește mare, iar cerul mândra față și-o arată, dar sângele nu poate niciodată să de fără zbucium, apăsarea. Și astfel, cum de apur urbate vântul, Călcat ne cu toții jurământul. Dar când am hotărât învățăturii trei ani din viață să ne hărăzim, În cartea fermecată a naturii cu toții am uitat să mai citim. Înțelepciunii, ultimul cuvânt, nu-i al femeii farmec sfânt? Eu am găsit această învățătură în ochii minunatelor femei, Căci ele, înțelepciunii, sunt temei, academie și literatură. Din ochii lor țâșnește răscolitor, Mereu scânteia îmblânzită de bunul Prometeu. Învățătura fără răgaz pe omul slab din fire, precum o cale lungă și fără de popasuri nespus îl obosește și îl face fără vlagă la țintă să ajungă. Jurând privirea voastră o față de femeie nici când să n-o privească, voi ați întemnițat a ochilor divină și frage de scânteie și chiar învățătura pe care ați jurat cu rână să o deprindeți. Căci nici n-a fost pe lume un cărturar să poată cândva să ne învețe mai bine ca femeia suava frumusețe, cu ochiul ei de vrajă. Știința e doar un nume prin care noi ne creștem, ne împlinim ființa și unde ni-i ființa, acolo ni-i știința. Când ne oglindim în ochii frumoaselor femei, nu ne vedem știința în ei cu noi odată? Jurând învățăturii credință, domnii mei, ne-am depărtat cu hula de carte adevărată a ochilor șagalnici ai mândrei frumuseți. Ce mintea ți-o deșteaptă cu ginga și săgeți. Sunt multe arte, multe domoale și gândirea ți-o prinde în întregime și, totuși, negăsim decât țărână stearpă, nu pot să dea rodirea pe care învățătura o aștepta cu jind. Dar dragostea, de îndată ce este învățată din ochii de femeie, nu poate avea răbdare să stea întemnițat o vreme îndelungată, Ci simțurile noastre le pune în mișcare și repede ca gândul, În fie ce simțire se avântă, hărăzindu-i o vlagă îndoită, Și astfel înalță mult mai presus de fire, Prin minunata ivraje de ceruri hărăzită. Când dragostea cu glasul lui Venus le vorbește în cerul lor, Toți zeii se leagă în ușor, cu sfânta armonie, Cinstind cu toți în a cerului tărie. În vechi nu îndrăznește poetul să-și apana să scrie De nu este cernala plămădită în suspinele iubirii. Și atunci. o, oh, atuncea, stihurilor veste pătrunde, Cea mai cruntă ureche și pornirii tiranilor amarnici le pune froades, Învățătura aceasta se trage negreșit, din ochii de femeie, de unde au purcesc scânteile Din focul mereu întinerit, de prometeu pe vremur furat din cer Sunt toate și cărțile, și arta, și școlile înalte Cuprind, nutresc, învață, hrănesc Și nu se poate când ești lipsit de ele ca mintea să stres alte. Să ne călcăm cuvântul, fermecătoarea lege e mila Iar iubirea cu mila se înțelege, pe veci sunt înfrățite Pe Cupidon cel sfânt Ostaș, pornim la luptă, la arme. Înainte ne-am încălcat cu toțile în gheabul jurământ să punem tot la cale în câteva cuvinte. le am dă o mascaradă cu flauz și viol și apoi o cavalcadă. Se cade să preceadă iubirea presărându-i plăcutul drum cu flori. Biron da. sub masca mea tu joacă rolul meu și astfel Rosalinei, îi face curte eu. Demain jucava rolul lui Longueville. Iar el va fi dumen. La luptă, să le înfruntăm cu zel. Alon, alon, când semen neghine niciodată n ajuns să se cer grâul în holda ambelșugată. Femeia, oricum este zglobie sau ușoară, nu poate să ne aducă o mai de preț comoară. Oameni pașnici Salutare, salutare prea războinice, domn Domnilor, plăcerea cea mai dulce și dorința cea mai fierbinte a mării sale Este să o desfete pe principesă în chioșcul ei În partea posterioară a zilei Adică aceea pe care gloata nicioprită o numește după amiaza <gântu -i> Partea posterioară a zilei prea milostive, domn Este un cuvânt potrivit Apropiat și corespunzător Pentru a ne face să ne lucească în minte Icoana după amiezii E un cuvânt în același timp bine ales Bine chipzuit Foarte plăcut și nespus De prielnic da. Maria sa este un gentilom de sânge ales Bun prieten cu mine Foarte apropiat prieten oh, oh, oh. Așa că m-a rugat să pun la cale O serbare Ca să o desfete pe principesă Și pe domnișoarele ei de onoare. Foarte bine domnule Vom înfățișa înaintea principesei Povestea celor nou eroi din vechime Dar de unde vei găsi mascarici să-i înfățișeze? <laughs> Nimic mai ușor Pe Iosua îl vei înfățișa chiar dumneata Eu? Da, eu îl voi întruchipa pe Iuda Macabeul Uite, ciobanul ăsta zdravăn pe Pompei cel mare uh, Pașul. Pe Hercule! Cum l cu capul, domnule? Pajul meu nu e destul de înalt Nici ca să-mi un deget Măcar al acestui mare erou Nu-i nici cât, cât, cât, cât vârful măciucilui Îmi este îngătuit să iau cuvântul Pajul îl va înfățișa Pe Hercule pe când era În fașe, gătuind Doi șerpi odată A, ah, aia așa, băi, da, așa mai merge Dar mai rămân să cinci eroi. Ne vom împărți rolurile între noi Domnule, hai, gata Gata, la lucru! Ne mi iubitelor să știu Căci nu mai contănesc să ne sosească belșugate daruri și răvașe. Și eu primit am stihuri minunate. Cu douăzeci de mii de frumuseți a fost faptura mea asemuită. Se calde să fiți bine pregătite la arme, la luptă mișoare domnișoare! Hai. Liniștea e pusă acum la încercare. să apropie iubirea cu haine travestite, cu rostul și temeiuri năstruși nechipzuite. Vă prinde fără veste. Chemați într plăcutul duch șagal, nexglobius, La luptă cu iubirea. Mă ojoaie, Saint-Denis, dar spune nesolia cu care te-au trimis. Vor să vă facă curte. Și toți cu înflăcărare flăcărare vor juri iubitei alese, fiecare sperând să o recunoască după trimisul dar. Așa le este gândul! Da. Se zbucim în zadar. Voiesc pe crai aceștia să-i punem la încercare. Iubitelor, vă puneți o mască fiecare. Tu, Rosalinda, poartă aceste diamante! Mm. Și recele ți-va spune cuvinte captivante. <ră> Eu voi purta și ragul tău de perle, privește. Și astfel pentru birou voi fi o Rosalina. <ră> La fel și voi, Maria și scumpă Caterina. acum vitește. <ră> mascați, mascați. <ră -i de sume> Nu o cuprinde tărâmul pământesc o altă frumusețe mai mândră, mai aleasă. Ca frumusețea maștii de ginga și mătase. O, oh, cele mai divine ființe fermecate ce și-au întors vreodată încântătorul spate. Ochi, boule, nu spate. Da, încântătorii ochi spremuritori da. și astfel... Nu-i fie de deoi s-a încurcat. Oh, vă fie pe plac făpturi cerești. Să nu priviți vreodată... Să ne priviți odată, măgarule! Să ne priviți odată, măgarule! Cu ochii <gătă -nceri> în carasele de soare! Carazele de soare! <gătă> Ce-ar <-nceri> ce putea Carazele să spună, năstrâșnică orare. hey, Hei, hei, Rosalina, puneți mai... Da, da. Ce vor străinii aceștia? Voința mea, regească, e să înceapă unul și să ne povestească. E rândul tău, tata! Doar pace și o și primire. Bătut am cale lungă să fim la întâlnire. Îngăduiți acum ca strălucitul soare Al chipurilor mândre, tot fermecătoare Să ne izbească ochii, căci noi ne pregătim tocmai ca păgânii duios să ne jertfim de dragul lor. Ah, oh, mi-e fața de nori întunecată Cum este adesea luna. Ce binecuvântată e luna înconjurată de nouri. Strălucește prin bezna lor Și mintea a ievea țorăpește. Nu cred că ar fi pe lume dorință mai ușoară Decât să vrei ca luna pe ape să răsară. Îngăduiți atunci am un dans. Mi-ați poruncit să cer mai mult, porunca e ușor de împlinit. Hei, muzica să cânte! Da. Hai repede într-una! Ba, nu dansăm, nu încă. Mă schimb la fel ca luna. Fărm sunt omul cel din lungă Pe dulcile acorduri să mergem mm, mm, Nu danse! Păi ce atunci și mai mare De îngăduiți o vorbă înainte de plecare Frumoasă, mea iubită Cu dalbe mâini mă lasă Să ascult o vorbă dulce din gura ta frumoasă Da? Zahăr, lapte, miere Trei vorbe dulce dar Să răscolești firea în sânge Ești amar Îngăduie-mă o vorbă frumoasă, doamnă ah! Pune prea scump domn. O vorbă cu glas de rugăciune. Uf, doar masca dumitale, fără de limbă, ioare? Aș vrea să spun, domne. Aștept cu nerăbdare. fetele acestea la vorbe se ascuțite mai rău decât e briceu și foarte ascuțite. Iar gluma lor îmi pare atât de întrearipată cum este gândul, vântul sau repede a O vorbă, nu mai spuneți. Hai, rupeți convorbirea! O... Văd jocură cumplită ne este despărțirea. <fie> Să-ți atât de lăudați O palidă lumină Se stinge de o suflat. Ce li este duhul Îi face de o cară Așa-i, de bună seamă Se spânzură diseară Vironeast împăratul Juratul mea credin. Da, și și Longaville credință se împarte. Mi-a jurat Maria sa alteță Ar vrea să-l am Mi-a spus același lucru de men Cu stăruință A spus Că vrea să-mi fie, iubite surioare, cei scoarța pentru arbor și gâza pentru floare. Oh. deși bătăți la sânge în crunta bătălie se vor întoarce vesel săltând de bucurie. Plecați frumoase, doamne, se întorc ștrengarii în zare. Hai repede la corturi, sfioase căprioarele. Ce ține domnul în pază, semiore? Unde este slăvita principesă? Să a dus în cort. Ce veste doriți să-i dau altețe Porunciți. Aș vrea să-i spun o vorbă. Voi spune ce doriți. Acest flăcău tomnatec de duh e negustor și marfa și-o desface prin târguri tuturor, la piață, iar iarmăroace, în zi de sărbătoare, la praznic, la ospețe, la nunți, la șezătoare. Noi care aceeași marfă o vindem din belșug, nici când nu vom ajunge cu atâta meșteșug să-i trâmbițăm în alta și scumpă prețuire. Ce bine se pricepe strengarul să înșire fetițele pe mâne, Adam, dam de-ar fi fost o ispitea pe Eva și știe pe de rost fritura cum se taie și cum sclifosește vorbirea. Este omul ce adesea se pomenește că mâna și-o sărută suav, curtenitor, un maimuțoi al formei cu duh amețitor, să-l vezi cum joacă table, muștrulește zarul dar doar cu vorbe alese. Iar de cântat, ștrengarul își cântă orice cântec, că despre înfățișare nu-l poate întrece nimeni. El n-are asemănare. Cu coanelor le pare că e fermecător. Chiar treptele îi sărute picioarele de zor când calcă dârzi și țanță-și pe scări. E ca o floare ce falnică surde oricui îmbietoare ca să-și arate dinții ca albi, cum nici o zână nu-i are. Toți aceia ce nu vor să-i rămână datorați, răsplata i-o dau precum neocere, spunând boaie cu limba ca fagurul de mie. O, avea ce pe limbă, negreșit, pe pajului o tot el a să faci. Priviți-l cum pășește. Vai, bunelor maniere, era mai înainte de el doar o părere. Acum sunteți aevea precum boaiei vă învață. Ah, Alăteță Da. Ah. plăcută dimineață, mm -hmm. voi pune o piatră albă s Ce vrei să spui? Vrei să ne bată piatra? Nu spune nimănui urări așa smintite. Te rog să cântărești cuvintele mai bine de poți. să mă hărăzești atunci urări mai bun. Ne, îți dau îngăduința Noi am venit în trastfel, Ne-a fost îngăduința să vă poftim la curte Doar de voie pe plac Rămânem pe câmpie Căci nu vreau să vă fac Să vă încălcați cuvântul Nici Domnul nu iubește Nici noi pe cei cel cal. Oh, cum mă pedepsește Trădarea mea știi bine A fost pricinuită de ochii voștri alteță mm. Privirile vrăjite mă fac Să-mi calc cuvântul Dar vraja nu e un har E un păcat, căci harul nici când nu încearcă doar pe oameni să-i silească să-și calce jurământul. Pe cinsteam de fecioară și știe domnul sfântul că e neprihănită cum e soavul crin, emblema casei mele. La curtea am să vin. N-aș vrea să se vestească prin lume vreodată că datorită mie onoarea ție pătat. Ați poposit aici într-o singurătate, de nimeni a văzut, de nimeni cercetate. Nu-i spre rușinea noastră aceasta? Ba deloc! A fost stoceată întreagă de oaspeți, da, sire, și cu purtări alese și demn de prețuire. Alteța sa rostește aici o măgulire ce nu li se cuvine, dar adevărul, sire, e că au stat de vorbă cu noi niște bărbați în straie împodobite, ciudat înveșmântați. Au stat cu noi de vorbă o oră încheiată, dar gluma lor păruta nespus de nesărată. N-aș cuteza, nu, sire, ne ghiobi să-i socotesc. Dar când le este sete, atunci achipzuiesc că-s însetați neghiobii. Ha, ha, ha, ce glumă pipărată! Frumoasă domnișoară, cu mintea-ți luminată schimb lucruri înțelepte neghiobii. Dar oare când ne îndreptăm privirea spre raza orbitoare a soarelui, lumina noră pește? Atât de dăruită de fire ești firește, că în ochii dumii prea răsfățați Să arată zmintit un om cu minte și o minte înzestrată săracă ți se pare Aceasta dovedește că ești bogat cu minte, da. când ochiul -mi te privește Da, bine, sunt un neghiop desigur, prostii de sărăcie de nume nu ai luat din gură ce ți se cade ție, ar fi greșit ca astfel cuvintele să-mi Eu sunt al tău frumoasă, cu tot ce am pe lume al meu e tot negiobul. Da, tot. Dacă mă vrei, nu pot să-ți dau o, o parte din mine doar. Ce glume! Ea mm. spune, care mască a fost a ta? Ce zici? Ce mască? Mm. Ce întrebare e asta? Chiar aici! O mască, știi, cutia așa folositoare ce-ți scoate la iveală Doar fața încântătoare și-ascunde fața hâdă Să știți că neoghicit, șorbate joc acum de noi necontință Dar pe față totul spunând că a fost o joacă Arăți uimit, alteță, privirea ți se pleacă și pare întristată Din ce pricină are? Îi vine rău Leșina, socot că e rău de mare Da. Ne lepădăm de-atâta năsăbuite flacuri de gânduri afectate, hiperbole, în doi perc, ce băzie cum zboară în caldei verg, în nailand de ale gândirile acuri. Noi vă jurăm de aporuri ca drăgostita jalbă, curată și suavă, ca mâna voastră albă, să o înălțăm spre sfânta iubitei jingășie, doar cu ușoare dauri, țesute din dimie, sau încinstite nuuri, țesute din aba. Iubirea care în suflet aprins a se încuiba, de partea mea, domniță, e trainică iubire. Și este sain prihană, și este sain știrbire Sain te rog Mă iartă, o veche rămășiță din vechea mea sminteala Frumoasă mea dămniță Să-mi spui să-ți domnul biciznicul Narav. Nu-i unul din noi patru să nu fi fost bolnav Dar boala a fost obștească Doar văd acum că toate purtați ale iubirii temeinice stigmate ah, Darurile acestea da? Știți cine le-a trimis? Mm. Dănțuitorii noștri masca. Am înțeles. Iertați-ne îndrăzneala, domnița mea frumoasă. Mărturisirea este din scuze mai aleasă. Ați fost aici, în straie, schimbate și mascați? Mărturisim aceasta. Atunci, ce spuneați frumoasei domnișoare? Nu i-ați jurat credință? Ba da. Cui i-a fost dată acea făgăduință? i spune Rosalina. A spus că mi se închină, mm. că nu-i este mai scumpă a ochilor lumină, că vrea să se însoare cu mine mm. sau să moară de dorul meu. Ai parte de fericirea rară să-l iei de soț. Slăvitul senior e fericit cu cinste să-și păstreze cuvântul jurui." Ce vrei să spui alteță, o jură pe celul sfânt, că n-am făcut vreodată..." Regescul jurământ? Ba l-ați făcut, alteță, și ca să-l întăriți, mi-ați dat un dar, acesta." Cum?" Mi-l restituiți? Credința mea cu darul acesta împreună i-am dat-o principesei. Nu-mi cape vreo minciună. Am cunoscut-o după această nestemată de brații de zăpată cu grație purtată. Mai iartă, sire, însă alesul dar regesc, ea l-a purtat. Iar domnul Biron, îi mulțumesc, e cel ce mă iubește... Mm. Vreți să mă luați pe mine sau perla aceasta scumpă o luați înapoi mai bine? Nu, niciuna și nici alta, vă las pe amândouă mm. Văd bine viclenia, e o înăltire nouă O, oh, de la am ști pe acela care a dezvolit întreaga plăzmuire atât de iscusit n am mai călcat odată tu patru jurământul Acesta este sire, vedeți, deznodământul Domnia ta ești, poate, acela ce ai dat de știre, făcând din mascaradă o star, pa De ce, Măiastru a fost condus această mascaradă? De asta-ți părerea, nu mai încă pe fadă. Ia, uite-l și pe costar, el mai lipsea ce vrei? Pot să se înfățișeze eroi, câte te ești trei! Cum, nu mai din nou? Da, no, dar no, nu e finala mea! Ne-am dat cu toți linita și îmi uh, um, face ce vom putea! Mă tem să nu ne facă neviobi de rușine. Biron, ia-te, da. iute! Da? Să stea pe loc mai bine decât să-și dea în petec. Nu sire? Cer iertare, dar gluma care place mai mult ca ori și care e aceea ce nu-și dă seama de ce ne place atât. Când vezi că stăruința zadarnică oricât încearcă să ne fie pe plac, ajunge doar să nu-și atingă țelul și se arbădă să moară în sufletul acelor ce nu ne-au mulțumit din tot acest amestec de forme nesilit. Sclipește în ochii noștri nespusă veselie. Pățeanea noastră, Maria sa o știe. Miruit al Domnului, cu te să cerșezi de la crăiasa ta Suflare să se cheltuiască numai atât doar cât Se cuvine să rostească o pereche de vorbe Binevoiește a-mi cuvința pantomima noastră A celor nouă eroi O vom juca, precum se spune, A la fortuna de la Guera Pace, suretelor voastre, crăiască pereche! Se pare alteță că s-a pus în taină la cale o reprezentație în cinstea voastră cu basmul celor uh, nouă eroi. Seniorul pe care l-ați văzut acum îl va înfățișa pe Hector, eroul troian, ciobanul pe Pompei cel Mare, preotul parohial de aici pe Alexandru Macedon, pajul lui Armado pe Hercule, dascolul școlii de aici pe Iuda Macabeul. Iar când eroii cinci aceștia vor părăsi slăvitul teatru, se vor întoarce cu alte straie ca să-i vedem pe ceilalți spate. Da. Cu pânzele întinse sta gata de plecare corabia și iată că se arată în zare. Iată costar! Eu sunt Pompei! Oh, oh, oh. Nu, dragă, tu nu ești Pompei! Vezi bine! Nu, eu sunt Pompei! Cu blana de leopard din vine? Asta e, i-ai spus-o bine, bătrâne măscărici. Aș vrea să fiu prieten cu dumneata. Ce zici? Eu e? sunt Pompei! Pompei. Eu sunt supranumit cel... Tare. Cel mare! A, așa că bine ziceți, domnule. Pompeiul, supranumit cel mare, adesea în bătălie cu spala muncitoare, i-am pus pe toți și pe fugă și am sosit să mă închin frumoasei prințese. Bun venit! Dacă măria voastră va binevoi să-mi spună îți mulțumesc, dragă Pompei, eu am chiar ce avem de făcut în de mulțumesc din suflet scumpul meu Pompei cel mare Îmi pun rămășac pălăria pentru un gologan Că tot Pompei cel tare Se va dovedi cel mai bun dintre eroi Și va lua premiul întâi cu 10 10 10. zece Iată-l pe preotul satului Pe cine dracul meu mai muțărește și sfinția asta? Pe când trăiam Întreaga lume o stăpâneam De pe-al meu tron Și spre apus și mează noapte. Spremează zi și răsărit Puterea mea cuceritoare Să-i întindea necontenit Iar scutul meu Îmi vederează... Alexandru Macedon! Ia vina în fața ăsta, cum te cheamă, Pompei Cel Tare. Îl strug, a voastre, Constant pe numele meu adevărat. Constant? Da. Ia un flal pe cuceritorul acesta care bea. E afară cu Alexandru. Hai! nați o domnule Popă! Ai făcut i de râs pe Alexandru Macedon. Vă rog să-l iertați în luminățile voastre. E un strajnic jucător de popice. Nu are pedeche însă. Dar de la popice ajungi să ajungi să-l înfățișezi. De Alisandru Maichidonee. <fri> Stai la locul tău, dragă Pompei, Iată că vine Iuda cu pașul, niște <fri> <fri> <fri> <fri> <fri> <fri> <Stăi> Vrea luminată curte, Stręgaru-mi făcișează pe Hercule, eroul cu inima vitează, Cel ce-a ucis pe Cerber cu trei capete Canus, <fri> Și care fiind în fașe cu a lui vânjoasă Manus, a strâns de gât un șarpe! <răză> <răză> Vedeți copilăria eroului? Eu, ergo, îi fac apologia. Să arăți copile <răză> în exit puțină măreție. Acum așterge o iute și joie stăteție. Eu sunt Iuda! Cum Iuda? O Iuda! Nu Iuda Iscariotul, domnule! Da care? Sunt Iuda Macabeus în lupte de poreclit. Dar după cât am învățat eu o clipă, vă Iuda urma să se spânzure, nu? Asta să ce să o faci mai întâi domnia ta, domnule! De, de ce? <rătă -i> Na, te m spus făcut să-mi Nu mai știu ce o să spun. Hai, iute, o lumină pentru mie și eu, Iudas! Se întunică și poate să-și frângă bietul nas că sunt de berbele? <rătă -i> Vai, cât de nesărat prealuminate luminate cu tine sau au Ascunde Ascundă-te, iute da? Achille, cel iute de picior, că dai de dracu. Vine Hector și mi se pare că-l de ah, Arhipotentul Ares, un lounge cel mai tare, i-a dat un dar lui Hector O ceapă de cere. Arhipotentul Ares, un lounge cel mai tare, i-a dat un dar lui Hector Pe Ilion Moșten. ca să-l în lupte, i-a pus în piept suflare să lupt o zi întreagă ca niciun alt oștean. Aha, aha, aha. Sunt floarea cea... Un zica! Plăpând apă pădie. <laughs> Dragă, senioare Biron, bunigurii tale vreau. Regească, principesă, binevoiește ați îndreptat spre mine organul auzului. Vorbește, viteazule, Hector, așteptăm cu încântare. Cât proslăbesc pantoful alteței voastre divine. Se pare că o iubește cu picior. <laughs> Pe Hannibal chiar Hector... Îl întrecea adesea. Binevoiește, Hector, să te oprești puțin. Sosești un sol din Franța cu straile cernite. Slăvite principesă și regi prea slăvite. Cum? Tata? Da, alteță. Mi s-a sfârșit solia. Afară toți eroii, începe tragedia. Cum se simte, alteță voastră? Vreau să plecăm la noapte. Fii gata, deci, boie? Rămâi cu bine, sire. Un suflet plin de jale nu poate să aștepte slăvite osanale. Îți mulțumesc din suflet că, datorită ție, pot Franța și Navara, prietene, să fie. În zborul ei, în aripata vreme, îndreaptă toate pricinile lumii spre țălul lor firesc. Dar nu uitați rostitele cuvinte de iubire. Aveți noi prieteni noi și dragi. Nu pot vorbi. Durerea mea e mută. Voi numări cuvintele regale. De dragul vostru strălucite, Doamne, călcatul ne-am cu toții jurământul. Cerești ochi ne-au sândit păcatul și inimile noastre sale voastre. Iar dacă am fost sperjuri în ochii voștri, am fost ca să rămânem credincioși pe veci de veci divinelor ființe ce ne-au silit să fim, deopotrivă, sperjuri și credincioși, deopotrivă, încântătoare, ginga și zeițe. Sperjurul nostru un păcat în sine... Să înalță mândru către un mare bine. Scrisorile ce vă vesteau iubirea, vi le-am primit cu darurile voastre. Și noi, în sfatul nostru de fecioare, le-am socotit dovezi de curtenie. Șegalnic joc ca să mai treacă vremea. Dar din scrisor nu se înalța alteță mireasmă unei dragoste curate? Și ochii noștri nu spuneau mai multe. De... Vă implorăm în cea din urmă clipă, lăsați-ne a dragostei aripă. Da. Prea scurtă este vremea, mi se pare, să pomenim de aceasta la plecare. Dar, sire, dacă vrei să-mi fi pe plac, Să duci o viață aspră și sihastră într-o pustie, Până când și-or face din nou pe bolta cerului Schimbarea divinele 12 semne, Și dacă viața aspră și sihastră, Și postul, gerul, arșița, bordeiul și zdrențele Nu pot să-ți veștejească în mirezmata floarea iubirii? De poate să înfrunte o încercare atât de aspră, fără să se stingă? Atunci când se va împlini sorocul, poți mâna să-mi o ceri, având ca zestre atâtea încercări stovitoare. Atunci, pe feciorelnica mea mână, ce-ți strânge mâna, am să-ți fiu soție. De nu te încumeți să împlinești în tocmai ce ți-am cerut, atunci ne despărțim și mâinile. Și inimile noastre. De nu voi face tot ce-ai poruncit. Și chiar mai mult, ca să-mi călesc iubirea, strie brațul neclintit al morții să-mi aducă fericirea. Dar până atunci, la țânul tău divin, Eu, sufletul alteță, mi-l Și eu, iubirea mea, eu cum rămân? E vremea să te cureți de păcate. Pe sufletul-ți păcatul e stăpân. Nu. Și toate jurămintele scălcate. De vrei în suflet să deștepți iubirea? Va trebui un an întreg să mergi, să duci la toți bolnavi mântuirea, ca astfel doar păcatul să-ți-l ștesc. Ce pot să fac? Să-ți spun. Îți mulțumesc, soție scumpă? Jur, seniore, dragă, un an întreg să nu zâmbesc, nici să răspund o vorbă, chiar în șagă, berbanților cu față zâmbitoare. Mulțumesc. te i chinui cu regele împreună și te-ți o fi. Iubirea încă în floare, răsplata îți va fi la fel de bună oh, Maria, ce ne spune? De-ndată ce anul de încercare s-a sfârșit, și eu schimba voi rochea îndoliată Când va voi prietenul iubit? Voi aștepta sorocul cu răbdare, mm. dar vremea mi se pare mult prea lungă Îți seamănă de noi cu supărare căci nu-i vreun alt flăcău să te ajungă A ce gândește dulcea mea Mireasa? Stăpâna mea, privește în ochii mei pe tot cea mai bun vei fi crăiasă când limpede te oglindești în ei. Am auzit vorbindu-se prea multe pe seama ta, seniore. Am văzut că multora le place să te asculte, căci ești un om ironic și plăcut. Ca să plivești cumplita buruiană a ironiei prea nesuferite și ca să scapi de orice dojană din partea soaței tale fericite, va trebui... Cu bărbătească să mergi un an întreg Să-i îngrijești pe cei bolnavi Ce nu pot să vorbească Și celor suferinți să le vorbești Iar grija ta neîncetat să fie Să-ți pui întreaga duhului putere Să-i faci să râdă plin de voioșie Pe cei ce gem și urlă de durere Cum? Râsul fără rost vrei să-l stârnesc Chiar în gâtlejul morții? Cum se poate? Nu pot cu duh voios să-l amăgesc Pe acel ce în gheara morții rău se zbate. Doar calea aceasta poate să-ți îndrepte un duh cumplit de baciocoritor, ci gata veșnic hazul să-l deștepte, dar doar cu aceea care râd ușor, Făcând pe măscărici să se socoată că oameni plini de duh. Căci orice glumă atârnă de urechea încântată, care spre faimă veșnic o îndrumă. N-atârnă soarta glumei niciodată de gura care poate s-o rostească. Urechi bolnave, dacă au să poată Să asculte gluma ta și să zâmbească Uitându-și de suspinele durerii Atunci să mergi pe același drum cu spor Și te voi lua de soț Căci nu mă sperii de acest cusur cândva supărător Dar dacă nu vor vrea să te audă Să te dezbari de prostuți obicei Și vei ajunge, fără multă trudă Să fii un om de preț în ochii mei Un an întreg... E, doamne, ce o să fie? Voi sta în spital un an cu veserie. Și acum, măriata ta, vă părăsim. Ne să vă clăuzim. Iubirea noastră nu s-a încheiat ca în vechea piesă unde, la sfârșit, cu draga lui, flăcăul s-a însurat. Domnițele cu duhul lor vrăjit puteau să încheie mascarada noastră cum se încheie piesa lor măiastră. Un an și-o zi, Dumneavoastră mai avea răbdare, vom Ce lungă așteptare! Îngăduiem Divină Maestate! N-a fost acesta, Hector! Se prea poate, neprețuitul Troiei Cavaleri. Maria ta, cutezi acum să-și cer Îngăduința să vă părăsesc, Căci vreau trei ani ogoru să-l muncesc. Eu m-am legat prin aspru jurământ, de dragul jachenetei se brazdesc cu plugul, pentru chipui drag și sfânt, trei ani întregi pământul navarez. Voi o porniți pe acolo, pe insolitul drum, iar noi pe cala aceasta, cu trudă, o pornim. ascultat Zadarnice necazuri de iubire de William Shakespeare Traducere și adaptare radiofonică de Dan Lăzărescu Distribuția a fost următoarea Ferdinand Regele Navarei, Alexandru Repan, Biron, Florian Pitiș, Boaie, Ștefan Radoff, Don Adriano de Armado, Virgilo Gășanu, Holofernes Ion Marinescu, Sir Nathaniel George Voicu, Rosalina Angela Ioan, Longeville, Adrian Pintea, Caterina Cristina Deleanu, Dumen, Petre Moraru, Maria Doina Tamaș, Mot Eugen Cristea, Costar Valentin Jacques Jacnet Dana Dogaru D'Ul, Papil Panduru În alte roluri Mircea Dascaliuc, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Gheorghe Novac Regia muzicală Timuș Alexandrescu Regia tehnică Inginer Vasile Manta Regia artistică Leonard Popovici